Spoilervåning, vi förstör allt! <skratt> ja, hej sagroden och välkommen till Spoilervåning som är lika sjukt som vanligt. Lite mer än vanligt. Mm. Det där är Nikolaj och honom kommer mm. jag få höra hoppningsvis mer än vanligt av idag. <laughs> ja jag tror inte att någon, någon önskar det egentligen ja allvar e-post så skulle kunna lura mig ja så mm. jo Nikolaj är bäst ja. <laughs> ja. men oroa inte fortsätta dig samma fart som när jag har gått eller så kommer jag snart inte vara här så mycket länge men ni kan ju hurra på på triggervarning.gmail.com Kanske Sami äntligen döden får det dö, så får ni sitta här ensamma med Nikolaj satans otacksamma skitunga mm. Och vill ni skriva små minnestexter om, om Sami så kan ni göra det på, på Twitter 280 tecken nu för tiden uh, trigga triggervarning1 Mm Annan minnesmärken kan man sätta på vår Anus Facebook-sida. Också Tryggervåning tydligen. Ah, mm. Sami. Han gjorde ju inte så mycket. Men jag minns hans CD-samling. <laughs> mm. Från en sak som jag passer till no, men, ärligt talat, jag är glad att jag behövs lösa min röst. Och desto mer på att vi ska presentera idag för att... Fuck mm -hmm. me. Var, varför måste... Jag är redan sjuk? Varför måste jag utsättas för sånt här? No, för konstens skull. Som vanligt. Ja, nog konstig sådana räcker. Thank you very much. Mm. <laughs> no, men, ska vi se för, de, för den som... För den som nu kanske inte läste för den klickar på den här länken så, så kan så man, ju säga ska man att... göra det egentligen. Ja, precis. precis. Det är ju liksom allt handlar ju om att klicka snabbt genast liksom, ja. och reagera för du ens har hört något. Flertalet så... minut utvin. Precis. Så vad är det för film vi ska diskutera nu då? Hur du det den här det anihilation mm -mm. Precis. Ja. Mm. Den. den vad ska vi se årets uh, skräckfilm, enligt vissa. Aj, vad Men ingen av skräckfilm. Naturligen Ja, tydligen så är beskrivningen att det är en science fiction-skräckfilm. Uh, Okej. Okay. Mm. Jag tror det, det här är en skräckfilm av eller för folk som kanske har hört talas om skräckfilm någon gång från vänner mm. eller bekanta. Den aldrig kanske riktigt har sett en skräckfilm själv. Om kanske ja, så mycket. Jag tror att de är en skräckfilm. På samma ja. sätt som. Eh, kanske Twilight är en skräckfilm. Eller Bams i kollskogen. En skräckfilm. För det har ju det. nog element av. <laughs> Oj nej. Mm. Men ja. ja, ja. Men, men ska vi. Ska vi ta det så ta här från början. Alltså. Och. och, och... Då för våra, våra kära lyssnare berätta vad den här filmen då handlar om, vad som är startpunkten här ja, det var ju de fittorna Ja, nej, varsågod Nikolaj ja, ja. Jag, jag sitter här och känner mitt släm Ja, och i princip för de som inte, inte, inte, har, inte har haft möjlighet att se eller har orkat se den här filmen yeah. så så så det där, så, så handlar det ju i princip om en, en, en, en, en kvinna som tror att hennes man då har dött, han, eller, han är försvunnen, har varit det i närmare ett år, och plötsligt, lo and behold, så kommer han tillbaka. men han verkar inte vara sig själv, mm. och, och, och det där, och snabbt så blir, blir hon och den här mannen upplockade av Uh, icke-bestämda militära personer som, uh, som sen berättar att det finns ett mycket stort hot uh, mm. någonstans i den amerikanska uh, söd södra delen av USA, I guess. Jag tror det spelar inte så stor roll. Nej, det spelar inte så stor roll. Men oberoende, det, det finns något övernaturligt hot som sprider sig där. Och det går uh, under beteckningen The Shimmer för ja. att det, det, det ser ut som Jag vad skulle man säga att det ser ut som det ser ut som liksom. stort stora laxapubbla av sådan och liksom i Precis. den här Tack. ja men det är ju igen liksom, som alla fucking Netflix även naturliga grejer en stor fucking mystik vagina som innehåller någonting hemskt och skuggigt som förändrar mm. allting. Och gör det till en spegling av verkligheten. Ja. Men kan någon säga stranger things? Det är inte mm. så svårt att vara ord. För det finns exakt en idé per tio år i Hollywood. Och liksom sen gör alla mm. sin take på den. Och nu så ja. är ju den här liksom, svullna sätt i film idag, Så Men det finns ju... Det finns ju så att säga så mycket det här, som till exempel att uh, med parten av casten så är, så är kvinnor. Yay! För att sätta man kvinnor mm. i huvudrollen har man automatiskt en bra film. Case in point, ja. nya Ghostbusters. Så att... ja. och, och, och därtill om man sätter in, in kvinnliga karaktärer som alla är, är, är på något sätt vad ska jag säga, skadade. Alltså, eller de, de, de, är så att säga, de, de har alla sina, sina egna bördor som de bär på, ja. Vilket, ja, men, vilket den här filmen är inte alls så subtilt försöker föra fram. Ja. ja, men dessa starka kvinnor och då som snubblar över varandra genom socialbubblan och in i våra hjärtan och ja. vad behöver man säga något mer? Som 5,5 mm. ja, men... av 5 bästa ja. filmen någonsin thank you and good night <laughs> black continent ja, men ska vi det där ska vi ta och, och liksom diskutera den så här i, i den ordning som den här showa filmen och, och ja, ja för jag, för jag tänker som, om, om vi tar det om vi tar det så här från från liksom vad ska jag säga, uppbyggnaden på, på den här det liksom är ju det väldigt typiska liksom att vi har huvudkaraktären som bara liksom har dykt ner i sitt arbete för att, för att på att sätt inte behöva konfronteras med, med verkligheten att hennes man är försvunnen. Men det är just det. Det är, så det, så det, är det som spelar. Jo men det är så dåligt då, för att ha liksom, ja, blärat. Ja, jag vet att det är Nathalie men mm. som, som jag för övrigt inte jag är liksom två rytm med hallon för att okay. jag ty tycker inte hon är någonting speciellt alls oavsett vad yeah. alla andra verkar tycka och, mm -hmm. äh, och liksom, hon är hon är riktigt såna stock karaktär liksom, ja. hon är liksom den allt för smarta liksom, antagligen vetenskaplig lagda kvinnan då som mm. lider Precis. av då antingen no någon form av mer eller mindre separationsångest och som då bara liksom Uh, försöker autisma sig genom vardagen och sen så händer allting åt henne mm -hmm. som får reagera på det då. Ja. Eftersom hon är en så stark kvinna då så behöver hon in, ingen och bara skjuta ifrån sig då alla andra manliga karaktärer i sitt liv. Mm -hmm. det är liksom samma karaktär som du har sett i säkert 20 andra bättre filmer. Så att, hur ska jag då recensera liksom Uh, Portmans porträttäring av Lena, biologisten mm. och den, och den, den biologen heter det, och den före detta soldat uh, när hon är mm -hmm. dum och motiverad och mäcker ingen sen som bara där och att det enda som jag kan säga om henne är vad kul att huvudrollen spelas av en kvinna, gay equality and all that shit ja, yeah. yeah. precis precis yeah. Och, och, det, och det är ju som om vi tar den här då, så att säga, hennes den Lenas man plötsligt mm. uppenbarar sig då ja. så är out of nowhere men, men, men liksom det, det, blir, det blir bara på något sätt så uppenbart att den här, det här är inte den här hennes man mm. jag, jag tycker, jag tycker om, om det nu är att Oscar Isaac spelar, spelar det liksom som om han skulle ha botox i ansiktet. Mm. För han är, han är ju så uttryckslös mm. Mm. Genom, genom eller i alla de scener som han han i princip har i den här filmen. Det är inte mm. många men, men ändå. Och, och, ja, men jag, de ska lika bra komma i undan med liksom när en stillbild av hans ansikte och bara animera munnen när han talar. <laughs> ja, precis. Och, och, och man tänker att den här Liksom, vad var det jag ville säga nu? Alltså hans, hans hela, hela liksom grejen var... Hur har han, han kommit dit? Liksom. Varför, varför är det enda han kan säga? Är liksom att jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. För övrigt är det typ liksom filmens hela... Det, det det är liksom filmens tagline. I don't know. Mm. För det, det, det, det, det är ju det så ja. gott som alla karaktärer säger det flera gånger sen så tycker jag det är viktigt att poängtera ut att det här är en sån typisk film där folk bara typ pratar förbi varandra, att någon yeah. karaktär säger en sak och ställer en fråga, den andra karaktären mm. bara ignorerar det och börjar tala om någonting eget, den första karaktären så ignorerar det och fortsätter tala om någonting som inte är relaterat till det den karaktären börjar säga så det som bara är yeah. en massa monologer var har du varit? Jag tycker om äpplen. Bilar är min favorit. Nej, mm. jag har en gång bott ihop med en snickare. Har du funderat på Sokrates? Och man är som, mm. är det här en konversation? Mm. Liksom, är det här? Jag vet. Det. Och att liksom, yeah. jag måste ju säga att tack så mycket för, också för den väldigt elektrifierande diskursen och debatten. Det blir så mycket att fundera på. Liksom, <laughs> För jag, jag, har, jag har läst De recensionerna Som folk har den här filmen För att det sitter någon som har liksom, Sin jävla journalistutbildning Från ett Gallox-paket Och sen tycker som att ja, Det här är en film som får en att fundera Så mycket att liksom mm. alla, alla de här djuplodade uh, Debatten och alla de här filosofierna yeah. Man Behöver flera gånger se den här filmen För att förstå djupet Men det är, som att, det är en så simpel film att liksom, jag förstår mm. inte, man inte kan förstå. Yeah. Det. det enda som är yeah. svårt med den här filmen är att ingenting make sense. Mm. Att det är sådana <laughs> filmer där du skulle kunna ta ut egentligen vilken scen som helst och sätta in egentligen mm. vilken scen som helst. Och den stora hela, det finns ingen scen i den här filmen som skulle som, som inte kunna stas bort helt och ersättas med någonting annat. Ja, yeah. att Det enda som jag håller med om och som tydligen någon kritiker har sagt och så alla andra kritiker säger det efter, så att just den här pacingen i filmen är helt åt fittan. Och det mm. håller jag helt med om, men det är typ den här filmens mm. minsta problem. Ja, ja. Alltså, om, om vi tar det där, alltså, <går> om vi går till det här, att för då de först blir i princip kidnappade av den här icke-nämnda äh, militära, organisationen då är så gay. sluta ja, göra det alla alltså, filmer ja, ja, ja precis och varför skulle du då sen, först liksom okej okay, glöm det att liksom hela den här filmen sker ur ett sånt perspektiv att du vet att uh, Natalie Portmans karaktär kommer att klara sig ja för, för liksom allting sker ju som en flashback i princip jag, vet, jag har inte läst boken och det verkar ja. fucking Alex Garland har gjort heller så mm. alltså han som regisserar av filmen så liksom ja. what the fuck liksom varför använder det här berättarperspektivet tillför det i till filmfilmen mm. alls? Ja. Ja, nej att alltså där det där, där perspektivet är ju inte samma som fanns i boken. Alltså den där boken var ju var väl skriven som äh, dagboksanteckningar från den där. Men expedition. ännu värre, varför vitt och gör det så här? Ja, ja. Men... Precis, det är, ju, det, är det som är den stora, den stora ja, frågan. Jag förstår att liksom, kanske man kanske försöker bygga för något med värde för liksom det otroliga mm. slutet eller slutscenen som vi har, mm. har inte ska spoila riktigt ännu. Då, för den är absolut <laughs> den bästa scenen jag har sett i någon film någonsin. Totalt. Ja, som egenskapande mm. och kreativ, by the way. Men, ja. men det tillförde ingenting. Dessutom blev bara AI över att liksom måste säga Gingis Khan själv står där och liksom bara liksom reagera på fucking Natalie Portmans anus. Att, som, <laughs> jag tror jag kanske har sagt anus lite för mycket det här avsnittet. Ja, jag tror det. Hennes vagina, hennes anskrämliga, triggande vagina. Och sitta där och bara mm. störa mig i min manliga. För det, det är därför jag inte tycker om den här Jag klarar inte av sig så mycket kvinnor och så lite män i en mm. film. Det är därför jag inte tycker om några ja. filmer. Men jag fall någon undrar och vill skriva in sen, det därför jag hatar den här filmen. Ja. ja. Men, men, men om du tänker dig att varför, för det första, varför skulle du de ta den här karaktären Lena med på den här expeditionen? Varför jag skulle du inte kunna ta, på dem på dem de ta vad som helst för annan, annan biolog, om de då ska ha en biolog dit? Jo, men... Det är liksom, den sån där att why, why the hell? Och, och sen därtill uh, liksom varför hänvisar de till, eller den här frågan, att varför är det en grupp med enbart kvinnor? Okej, okay. uh, jo, det säger i all korthet att ja, na, men alla de tidigare grupperna hade varit mer fokuserade på det militära. Mm -hmm. Och vad det nu sa, de att det var military men därtill. Ja, uh, sure. Så, men, men det är som sådär, na, men what the hell, de går ju ändå dit med vapen. De går ju ändå dit med militär utrustning. Men det, är just... det är ett lättare militärutrustning än det tidigare. Men det jo. kommer ingen förklaring till att varför skulle det vara viktigt att det är specifikt liksom kvinnliga karaktärer här. Det, är, det skulle, jo, men, liksom kunna, skulle det. kunna säga någonting att det, det är, liksom att det är ett desperat test nu för att liksom, de tidigare som har råkat vara män, eller majoriteten män, så har alla försvunnit. No, men, I don't know. Ja, no, men, Jag tror det är två yeah. saker där. Mm. Att innan liksom, det här filmen gör totalt liksom, liksom, sluta av sen, säsongen av Game of Thrones. Bara så nu ska vi gå hit. Så är mm. liksom, först är att om du introducerar en karaktär nu då. Som dessutom då spelar som Natalie Portman. Så, mm. så hör det som liksom, till att det absolut minsta hon kan vara så är ju doktor. Att helst ja. ska hon ju vara som har dubbelprofessur. För de ska ändå vara ganska mm. här, down to earth. Och liksom ja. en normal tjej. Liksom, ingenting märkvärdigt. Och att, Precis. För du vet än om du har någon som är expert och liksom står där och lär liksom, folk liksom, celler fungera på liksom, mm. mikrobiologiplan. Så då börjar du ja. så. Jag menar, behöver du som, gnugga alla hjärnceller i brand för att komma fram till att mm, kanske det här har någonting, någon betydelse än i filmen. Ja men att det är just det här, det är ju en sak om du liksom har något att är special specialistteam att du sitter där och tänker, ja, men nu har vi Vitto en psykolog och nu har vi liksom, I don't know en sociolog och en en bagamästare Oj, Vitt, och Vitto, vi ska bara behöva en biolog för att vi ska få det här crackteamet yeah. att fungera och så söker yeah. de land och rikar runt och liksom att hon, hon är bäst liksom, mm. och sen så frågar vad skulle du vilka om? Yeah. Uh, men det är ju en annan mm. sak om det bara som sådär att by the way, vi har den här gruppen som tänker gå in i uh, nu. Och det här är som helt relevant till liksom hela din historia varför du råkar vara just på den här platsen och allt som har hänt till dig. Mm. Precis. Så att, jag menar, det, det finns ju aldrig ett som tomrum liksom, där det ska som finnas en plats för eftertanke eller så här. utan det är ju som bara mm. som player one press ready. Att, ja. Jag menar, what? Liksom, vad väntar dig? Nathalie Palmer säger, ja, nej, nej, jag går väl hem och uh, organerar liksom, min, <laughs> mina vitlökar lite mer. <laughs> ja. Klart hon går mm. ja. och, att, och gissa var, hon är dessutom mer kapabla och alla andra som var insatta och liksom förberett för det här projektet. Det är del ett av idiotin. Och det är liksom i ja. samma grej som den här ändlösa klyschorna om att som amerikanska militär kommer att kidnappa dig och din älskade liksom mm. de mest utsatta stationerna som att jaha, så det är, ni kunde som hijacka den ambulansen och kör dem typ tusen miljoner kilometer till den hemliga hemliga basen, men ni kunde smittra dem mm. som hugg dem i huset eller någonting att ja. sådär så man måste bara hitta på den att ja, men säkerligen avlystar dem en Telefonen eller någonting. Mm. Which would make sense, men du, man måste mm. ändå hitta på så um, ja. mm. Och sen, då så, och som sagt, det här att alla ska vara doktorer och proffs på allting och liksom, inte bara proffs, de ja. förmodligen bäst i liksom sitt fält på vad det än är de för att ta sig. Men sen kommer andra mm. delen då. Så när jag skickar in då typ tolv team eller mer, liksom innan de här far då, Ja, som... men, men, du... men alltså det, det, det nämns ju inte i filmen direkt, att uh, hur många team det har varit liksom, tidigt. <laughs> 12 var det jag fick i huvudet, men inte, kanske de inte gjorde det. Jag är lite av att jag börjar redan gå sönder lite vid den här skede i filmen och det var ganska tidigt ja. i filmen. Ja, Ja, men i alla ja. fall, men teamen far in och de var ganska klara yes. med det var stora och tuffa män med liksom bazookor till kukor och liksom ja. så här som gick in. Men, ja. Där, ja, ja, men vi fick ju rädda på att liksom Portmans karaktär tydligen då hade varit liksom en militärbassa i några år. Ja. Tydligen så finns det väldigt stort overlap med att liksom vara liksom, i som amerikanska armén och att man mm. liksom professor i cellbiologi. Ja, det you know, kan ju bara att vi kan bara titta på Black Panthers uh, antagonist. Jo. Killmonger. Mm. som ju uh, MIT-graduate därtill. Jo, MIT där till. jo. jo. <laughs> ja, de hinner med mycket de här. Men igen, hon spelar som Natalie Portman, så hur kan hon inte vara asen på allt? So, ja, precis. Jo, ja, men fin. Ybermännisk. Så... So, mm. uh, och så man man har utgått ifrån kanske hon vet man håller i ett vapen eller någonting. Men ja. de andra var ju typ en uh, vad var det, en psykolog och en uh, läkare ja. och en geolog. Alltså en, en psykolog en, vad är, en fysiker, en antropolog och en en paramedic också. Alltså. En, alltså en, no, en, en, no, en läkare typ Ja, när man så här en first responder, alltså en, men en som kan vet hur man lappar ihop människor. Nej. No, okay. ja. Men anyway. Ja. Så, mm. så och jag menar, inte, inte sa de någonsin att de här har fått en specialträning. Nej. Så jag menar, i bästa, nu gick ju de alla ända med vapen dit. Ja. Men, mm. men så de var inne i den här liksom sopvagen. Så, på så, så att, jag menar, så här så här liksom. Så gick de in i som nya ställen. De gick in och bara vapnet tvärs över bröstet. Okej, okay, nu jag tror vi ska bo här i något. Alltså ingen som typ tänkte att hej, ska vi kolla? Som kanske riktar vapen, ni vet, security area. så här, som ni vet, vanliga mm. grejer gör. Man tycker som ingenting annat kanske den här fucking Natalie Portman-karaktär ska ha gjort någonting sånt. Nääääh! Alltså liksom, why, why bother with that gay male shit? Så liksom, mm. här är ju min fråga menar, kanske det här var så lång gång jag fick vi ju nånsin veta vad de gjorde på det secret super secret meow meow base heller. Kanske satt de bara där med tummarna i liksom valda håligheter och gick du snart dö vi alla ty Oh my god, det här rannlade en strange thing så I Men andra sidan tänker man så ja men om ni nu ska skicka in typ alla som kan slå så ingen av dem kommer ut. Och nu, mm. men hur skulle det vara om vi bara får Deluxe och skickar in typ våra bästa typ vetenskapsmännen eller någonting? Och så ser vi hur de mm. klarar det. Att gå in det mm. så, så fortsätter vi spela Super Mario Odyssey emellan. Att, <laughs> att man tänker att det var någon som skulle hey, hey, hey. Hur skulle det vara om vi skulle skicka in de här plus, I don't know, kanske tre, fyra soldater? skulle ja, precis. Ska det ha blivit där då? För att det var några stora män och som skulle fuck you, fuck you med sina texter liksom över ja. där. Klarar vi inte av det? Där ska vi någon typ militärdud som ska ta i kontroll där och sagt vad de ska jag. Mm. Men jag menar, om jag ska vara i världen jag ska skapabla kvinna och liksom doktorer allt så ska jag ju sagt Nå, inte få in dit utan en pansarvagn och kanske gärna en backup <laughs> ja. av liksom mm. typ alla soldater ni har. Ja, Plus att, att... Alltså, om, om vi tänker på den saken att de, de hade det här området som då nu, nu, nu då var liksom för Shimmer ja. och, och du, du sa det här med en pansarvagn. Ja. varför i fan om de vet, de har kartor de vet ja. hur det där området, de vet hur kustlinjen ser ut mm. varför fan sätta inte en helikopter och fara dit då om det var till det där jäkla var lighthouse alltså, den jäkla fyren Mm. Där, där en meteorit då tydligen hade landat ja, men, och, det man, jag inte men Nikolaj, no. det är ganska uppenbart varför? No, berätta Därför att det står så i manus jag menar alltså men, men, men, men, men det här det, är liksom The Eagles problem igen alltså, ja, precis, ja. Precis, att det här är The Eagles problem igen men förflög ni bara till du med The Eagles <laughs> uh, the end att, det är som <laughs> Jag mm. inte vet, ja Jag menar, för alldeles För att sätta den in Men herregud, ni behöver inte, ska väldigt high tech Sätta jätte, jätte långt rör Och sätta liksom en konvex lins i ena ändan Och sen tittar ni igenom mm. det nu Vad finns det här inne nu då? <laughs> att, mm. att, hur skulle det vara om vi skulle gå in till Med vapen, I don't know Och se vad som händer vet ja. hur länge de håller på med den där vitt och år Ja att alltså vem vitt och vem har ni som vitt och skäta det här liksom de umbrella corporation att liksom mm. fuck liksom nej alls en nulikhet ja nej men liksom ja Jag antar nu att jag inte läst den fucking boken jag, vet inte, inte jag, jag, jag är inte heller bekant med typ Jeff Vandermeer. Så att kanske han är jättekapabel och är exakt vet hur allting fungerar och shit. Men å andra sidan det kan det bara vara en liksom fitta som inte vet någonting. Och bara tyckte att nu, men nu ska jag skriva en spekulativ fiktionbok. Om någon Vitto någonting. Det är inte alls liksom någonting som har skrevit som såhär, så här: Vittus Tio åren där allting handlar om fucking jävla under the dome shit. Och som ska fucking fuck upp allting. Isolera världen eller kopiera världen eller skuggbilda av världen. Så allting som på Netflix just nu by the way. Men tydligen så vet folk inte hur militären fungerar eller hur någonting fungerar överhuvudtaget. Då blir det en sån här film. Och det är just att De enda som tycker om den här filmen är ju de som aldrig funderat på sånt här. För det är väl de heller hur någonting är intresserade av hur någonting fungerar. Så de bara står och små. Att de är som bara liksom nu kör någon Berger- och, Dal, och Herregud vad häftigt. Medan liksom mm. folk som vi kanske frågar. Men hur hamnar de i Berger- och Varför är de mm. i Berger- och Dalbanan? Vart är Berger- och på väg? Att, och vad har det, är det för point när De just satt och diskuterade. Liksom socioekonomi. I ett matbok. Mm. Jag tycker det är sådana här frågor. Som det är kanske är viktigt att ställa ibland. därför att. Mm. Det, det är som, jag har så stora problem. För den här filmen, för folk nu då som tydligen sa att det här skulle vara någon sån här skräckgrej. Skräck tycker jag är som så baserat på liksom den här suspense of disbelief. Det vill säga mm. att liksom så länge du tror att det här är möjligt eller i alla fall accepterar det som möjligt inom ramarna för vad filmen presenterar. Så då blir det skrämmande. Men jag menar, om du bara sitter här och liksom Uh, så är det ett avsnitt av Friends och sen plötsligt så mm. kommer Joey in och liksom men och hugga runt och så, så här, ah, buga, buga buga Så att liksom ja, om, om du liksom är väldigt lätt stimulerad så är det säkert det mest skrämmande du någonsin sett. Men för alla andra normala människor så blir det som att, uh, vad händer nu? Yeah. Uh, what, mm. what, what is this? Varför, Precis. Varför, varför gör han på detta vis? Ja, yeah. uh, yeah. uh, jag tror det här är liksom min reaktion och allt sånt här så att det, det finns, det, det fanns en sak, en mm. enda sak och liksom det är egentligen en ja. detalj i den här filmen som jag tycker var mm. bra. Och jag, jag lyfter okay. fram den för att folk verkar vara så fucking besatta av detaljer och de kan inte se den stora bilden alls någonsin. Så tänk, yeah. varför, tänk om jag skulle fokusera på detaljer en gång. Då. Det fanns en okay. sak i den här filmen som jag tyckte hade potential att vara skrämmande. De gjorde otroligt okay. klumpigt och jättedumt. Och jag har nog sett det göras bättre i andra filmer. Men det är inte så väl använt Och det fanns meriter i att använda det, som det mm -hmm. på det sättet som de gjorde. Vilket det var? Nå, no, berätta. No, när den här varelsen alltså som hade den här uh, jag undrar om det var Tugan nu Votnys karaktär. Uh, ja, ja. ja. Uh, Cass Shepard. Exakt. Ja. Mm. Så, så hörde man liksom skrika utifrån och vi hade ju redan sett att hon var död och sönder även. Spoiler. Yes. Um, Skräk utanför och vi visste ju det. Så vi var ju som liksom att oh shit. Mm. Och i det här skärdet så yeah. hade ju en av de andra karaktärerna fått något fel i hur vi trodde det var alla andra som hade mördat henne sprang hon ut Precis. och så hör man bara ni vet, ljud av au, och sen ja. kommer det här monstren då och gör en sån där som liksom demon dog grej då, från igen, mm. Stranger Things sen när den andra in ut så hör man de här dödssgrina från Cast ja. så den hade som på något vis resonerar vidare då i den här äh, varelsen mm. då. och jag tänkte att hmm, okej, okay. det fanns det nog någonting man kanske ska yeah. kunna ta av. Det var, men det var otroligt valhämtgjord. Det ledde och att, mm. eh, Det var väl liksom personer som min flickvän var satt och blev liksom lite rädda i soffan. Jag tyckte ju mest att yeah. det var bara roligt. Men att för att det var liksom så töntigt och dåligt gjort. Men att men jag satt ändå och tänkte att tänk om det här ska vara hända händerna av kapabla filmmakare. Och att ska det skulle kunna vara riktigt intressant. Mm. Men det var en ja, detalj som men, jag tyckte att okej, okay, mm. fine, ni ja, försöker alltså, någonting ja, men ni klarar inte av det. Mm. Ja, men jag tycker alltså den där jag, jag ser att den där scenen hade, hade nog potential. Mm, men hade. men, men, jag, men jag, jag blev igen ja, det som störde mig i det där var för att det de visar liksom det visar ju nog en, en hel del att det börjar liksom det hände saker med, de, med, med allt som var levande där inne mm. i, i det där området då. Och, och, och att den här, vad jag antar, skulle vara från början en björn. Ja. Tycker jag att det var det du de sa. Så, så det, det hade nu då klart liksom hänt saker med den också. Uh, ja, liksom designmässigt tyckte jag att det var helt okej. Okay. Uh, och, och jag, jag gillar den här detaljen med den här liksom rösten, med de här letarna. För jag tänkte liksom att okej, okay, att det där skulle tyda på att det utvecklas någonting som kan vara en effektiv jägare. Ja, sure. så att säga. Det var ju och, och, en alltså liksom, men, ju men, om någon men, typ av intellekt Ja, precis. Men, men sen, igen, sen när de börjar fundera att, åh, oh, att är det, monne, är det då den här Kass som hennes sista, sista känsla då hon do, innan hon dog så är det den som lever vidare i den här varelsen? Mm. Det kommer sådär från, från liksom ingenstans. Det där liksom mm. att, åh, är det henne själ Fast vad man tycker att liksom det första ni de att, att shit, att det här är en, det är en björn. I grunden är det en björn, men den kan imitera. Mm. Men det är mycket att, saker i den här filmen som kommer från ingenstans. Alltså, ja, jo, precis. Och det enda, det enda man kan säga där om man frågar, för att, men att varför? Hur kommer det till det här? i den här slutsatsen så är ju det där svaret det klyschiga att I don't know, jag vet inte Ja. och, och det, det är ju liksom det är ju hela filmens tagline mm. det är faktiskt en viktig tagline inte. för den här filmen ja. Så ja. varför jag jag gjorde ni den här filmen I don't know varför ja. tittar jag på den här filmen I don't know varför mm. får fortsättningsvis varför får fortsättningsvis göra sådana här filmer filmet I don't know Ja, varför spenderar vi en hel podcast-avsnitt med att tala om den? <laughs> För att folk tycker att det är så roligt när vi är arga. Och vad är mm. roligare när Sami är argen när också är jättevåldsamt sjuk? Mm. I don't know. <laughs> For your entertainment. <laughs> <laughs> mm. Men okej, okay. ja. Men, men igen, så att säga, den, här, den här scenen tyckte jag tyvärr, alltså, med tanke på hur den där filmen är uppbyggd, att du vet att Uh, Natalie Portmans karaktär överlever och jag tycker att det framgick redan där att alla andra var döda så det blev ju ingen spänning i det där nope. för, för man visste liksom att okay, det är hon som klarar sig och alla andra är då expendable Klarar det... du av liksom det expendables game by the way mm, Nää Åh oh, jag fick fulla poäng Ja så när någon gick in och så sa jag som först du, sen du, sen du. Eller jag fick ändra om mig en gång. Efter att, de okay. i Efter att hon satt i båten och hade en konversation om att du och Så visste jag exakt vem som skulle i vilken ordning. Okej. Okay. Så. Ja. För att den, den jag men, det är ganska lätt. Den som publiken har en störst liksom, empatisk eh, sammankoppling med så där först. Du och Novotny. Ja. Uh, sen så kommer förmodligen den som är liksom mest, har den mest uh, taggiga personligheten då. jag gissar det var uh, paramedic var det Gina Rodriguez då. Det så ja. säger, jag uh, sen så så måste ju liksom den här huvudintellektuella personen måste sista. för att det finns alltid den här antagonismparaben där, så den lämnar bara en person kvar och hon gick väl och förvandlade sig till en fin blomma. Ja, och det och det var en så liksom off screen och jag tyckte att det var det var liksom det, det plötsligt det skedde. Det det, liksom, det där är en sak igen för alltså en en, en annan detalj som jag tyckte väldigt om. Nu. Mm -hmm. där. Mm. Uh, du, du där. du minns den där. Du uh, där videon där ni får se vad den tidigare expeditionen där då den här uh, Natalie Portmans karaktärs man var var med. När, de, när man ser dem köra upp magen på en av ja, teammedlemmarna mm. för att se att hans inelvor inte beter <kör> sig som inelvor bör. Jo, jag ska ta lite knark här, försök. Mm. Mynton. Man, man, ser den här, man ser den här videon ja. och en stund senare så får man se stället där det här hände och, och, och, vad, och vad som hade hänt med den här teammedlemmen som de skar upp. Ja, varför egentligen hans kropp då har sakta men säkert då explodera upp eller klättrat upp längs med väggen. Och blivit mm. i så att säga, en, en, en stor, vad ska vi säga så här, växtlighet ja, som är det var, inkorporerad med. Jag tycker med det var väldigt liksom... mycket som så att typ över hela den här filmen. Ja. Våra ställa de gick in så var det någon fucking. Uh, mänsklig kroppsdel kropps, är ja. sån här liksom blommor, ja. tron på väggen De ja. Var ja. Som, som men, som, men det var det kanske det så... var femte gånger som var som, mm. yeah, yeah, whatever ja, ja. Men, men jag tyckte den, jag gillar den liksom så här estetiskt, det förde mina tankar till, till den här Hannibal-serien där ja. jag liksom, den här visuella sidan jag uppskattar Ja. Men, men om man tänker det där antyder nice. att det är något som sker över tid det, det går långsamt mm. och, och sen har du då Tessa Thompsons karaktär mm -hmm. som, som som bara där liksom att ah, ser du, oj nej det börjar växa löv här på mig helt randomly. och så går hon runt ett hörn och så är hon en växt och det är supposedly. som sådär liksom... ja, supposedly och det är och som det är sådär väldigt liksom... så Nej. Nah. Nej. Nah. Mm. Alltså hur hur liksom det där, för det liksom it makes no sense. Varför skulle någon bli liksom, varför skulle någon bli genast? Någon bli jättelångsamt liksom. Uh, det, det liksom, it makes no sense. Ja, men det är så, så mycket i den här filmen som it makes no sense. Så liksom i nah. det skedet var jag bara liksom att ja, ja, hon är växt, I guess. Whatever, fine, mm. move on, till the end. Jag bara satt där och liksom mm med min vilja att försöka få skära fram liksom en kreditsfotare. Mm. Men, <laughs> ja, men, men okej. Okay. Men jag bara säger mm. liksom att det här är en sån här grej att om jag skulle orka så jag säkert kunna gå i långa tid rader om att liksom, Vitto Show, don't tell Vito. Det är ju en mm. film trots allt. Att, ja. Menar, om ni när det shit nödigt, vill att hon ska bli något i fucking växt, men visar det då. Mm. What the fuck, liksom, ni spenderar ändå typ 55 miljoner på den här shiten så liksom, Jesus Christ, liksom make an effort yeah. då att, för jag yeah. menar, det kan liksom att, ja, ja att hon sprang runt för det fucking blommor överallt, alltså. jag vet att jag förstår att, liksom, I take the hint nu ska jag sitta att åh nä, hon blev en blomma men, å andra mm. sidan, jag skulle kunna, men kanske hon sprang iväg hon <laughs> Precis. Drog. kanske monster yeah. tog henne kanske vi tog Natalie på med en nu henne och bort därför att hon fick minnesförlust igen, som de skippade yeah. typ direkt efter de kom in i det bara sen kom det upp hit ja, ja de, är de som har liksom sex sådär, dagar plötsligt gone. No. Mm. och sen är det liksom okej, okay. det, det finns mycket onödigt det finns, det finns bara en massa trops i den här filmen alltså allt från när vi nämnt tidigt till militären till doktor, doktor som kan allt men just den här minnesförlust-grejen liksom stopp stopp mm. Att liksom en film som inkorporerar minnesförlust av Utanför en sån där kliniska Att shit jag fick hjärnskarkning Eller jag är i chock Jag minns inte vad som händer vid mm. det är som liksom Riktigt såhär gay movie of the week shit Och det är liksom ett, yeah. ett tecken på att Det här är liksom så här weak sauce bullshit Där du inte ska liksom ta någonting seriöst. och Men i det här fallet Så är det dubbelt dumt Därför att det tillför ingenting Det är liksom yeah. Det Annat än att liksom folk äh, det, för, det liksom satt väl någon, någon sån här att, hey, att nu har vi bandat in någonting här och det visar sig att vi har varit här nu fyra, fem dagar. Mm. Så jag vet inte, vad ska jag känna vad det ska gå ut? Ska jag gå som orn Vad ska gå, liksom, där. Mm. ni göra för att få mat? Men <laughs> eftersom det är inte är något problem under resten av fucking vistelsen där så är det liksom vad vitt och tillför det här att mm. Jag skulle förstå till exempel Om bara nu Liksom Oscar Isaacs karaktär Så hade minnesförlust mm. Av vad som har hänt ja. honom då Ja Fine, det är så gay att det gör ont Men fine Men, mm. men till och med där skulle jag kunna säga Okej, okay, det fyller en punkt. Ni får ingen förklaring till vad som hände in i, liksom såpvaginan från helvete men mm. när de faktiskt får in, vad vitt du fyllde för point, varför är det där? Liksom, vitt du tar bort shit som inte makar någon sens. Som bara, liksom, fucking padding för ingen orsak alls. Ja. Yeah. Det, mm. det är liksom det är som så mycket sånt här bytes. Och att jag vill, till exempel, en sak som är som så dumt så jag, liksom, jag, alltså jag blir sjuk och tänker på det så jag vet att. Igen att typ ingen fattar väl nu då hur militären fungerar och så här. Men de, i det här skäde, när den här gruppen kom till den här första an, an, anhalten. Då, mm. Ja, och de har redan blivit anfallna och krokodil och de har redan sett att det inte har gått så bra för de här tidigare teamen. För där hade de ju inte kunnat lista mm. ut själva. Så annars. Så mm. så, man så här ja ja så nu har ni fattat post upp i något som så här vakttorn jättebra, det är supersmart, det är mörkt ni vet vad som finns där ute ni vet att saker går riktigt åt sen nästa plötsligt så har liksom den här satan Jennifer Jason Lees karaktär gått ner liksom mitt ute på något fält och så där och har en fucking eld och så där i lugn och god ro och läser något helt ovidkommande papper och sen bestämmer mm. sig, vi går väl ner hit och oj nej du prasslar det i buskarna om man sitter som i soffan och. Hah! Att. You are not making this easy. Ja precis. När, när liksom. Björnsaken som. Såg så lite ut som en björn. Ja. lika bra kunna vara liksom en mutärad järv. Så. Ja. Så. Alltså den dansar och sjunger. Gör kopplingen. Gör den. Så. Så. Det. Liksom, ni tigger ju om att bli mördade och att mm. ni, ni vill att jag inte ska bry, bry mig om vad som händer där. för det är så fucking dumma och mm. onödiga karaktärer yeah. det är liksom riktigt yeah. så här att den här filmen eskalerar från att vara något sorts fucking sci-fi överlevnadsdrama att jag blir happy tree friends och man är så mm. what, alltså ska jag ska jag give a fuck oj nej inte uvan och ni. nej de måste så fin nu ser ni båten oj nej mm. men, men, alltså, men, men om, vi, om, om vi tar den där den där grejen så tycker jag att en av de liksom, dummaste sakerna där så kommer i, nu just liksom, i det där när det här att, liksom, när de märker liksom, att okej, okay, shit att det, här går, det här går inte bra liksom det är redan nu liksom, i princip så var det ju utan då, proviant uh -huh. för desto längre tid ja. eftersom det plötsligt då hade tappat de sex dagarna men, uh -huh. men inte återkommer det efter det till, att, till, till, den, till det faktum att det inte har att det de skulle ha brist på någonting Nej. efter det så, så, så verkar det. det ju som att liksom no problem whatsoever det den liksom, den glöms totalt bort ja. och, och, och liksom och om det nu skulle vara ett sådär stort problem så då skulle du ju ha borde gå tillbaks. Det mm -hmm. skulle ju ha borde gå tillbaks- och bara säga att, hej, vi måste ha mer problem. Liksom det, liksom det här funkar inte så här. Och där spekulerade de ju ändå lite- att, men, att nu var det närmare till kusten- och att liksom, från kusten- då skulle man kunna se ut ur det här. Då, så där. Och där var jag liksom så här- okej, okay, that, that totally makes sense. Uh, ja. Men å andra Nej, sidan okay. liksom- mm. för Nikolaj- man du berätta för mig vad som var poängen när de gick in hit över, överhuvudtaget hela det här teamet? Vad var det liksom deras uppgift när de gick in där? Ja, det var inte att nå fram till stället där att det här börja. Men varför varför det? att i centrum av det Men Varför, det? varför att, sen, sen för att få reda på vad det är? Och varför det, varför det där området sprider sig? Okej. Okay. Uh, mm. no, men, men... Jag menar Det är liksom bara det som jag tänker som att Om ni nu går in här det, det fanns många sätt som det här, den här filmen Ska kunna gå När de, mm. de kom in här <coughs> Bland de kreativa no, Liksom varför inte bara Tänk om de här tidigare teamen mot det här men, du, ja. Kanske de är kvar mm. där inne Och är helt crazy och bara väntar på Någonting och sätta ena dig eller någonting. Mm. Det ska vara ja. en, men du gör den klassiska liksom zombieparabel grejen då. Precis. Att, jag menar jag kan liksom ta på my head liksom jag, jag kan säkert komma på trä med kreativa grejer som den här filmen ska kunna göra. Bara liksom man mm. att kasta ur shit där. Ja. Ska jag göra det eller liksom ska jag bara gå vidare med våra ljud? Nej alltså jag tycker, jag tycker nog att vi kan gå, gå vidare för jag tror nog att Tror du okay. att det, det är liksom bättre. No, men fair enough. Jag är inte bort dina idéer. Jag är inte bort dina idéer. Nej, mina, mina idéer är för komplicer de kräver karaktärsutveckling och narrativ och härregud, liten intellekt för att liksom pull off. Men fine. Mm. Men okay. jag, jag, jag säger en bara liksom så där därför att det stöma mig. Därför jag förstår varför, varför, varför, okay. why not just do this. Okej, okay. okay. så so, Du går in i så publifta, right? Mm. Ja, men hur skulle det vara att så fort du kommer in så dör du. Bara alltså, som. Uh, att liksom du typ. Brinner upp eller någonting. Fuck. Yeah. Uh, men liksom typ. Din kärle. Din astralform lämnar kvar. Du blir bara helt separerad från den fysiska världen. Så du har ing du är i princip ett spöke. Så du har ingen. Mm. Men den här liksom. shimmer typ håller dig. Vid liv eller där än. Ja precis. Och så fort du kommer så märker du att okej, okay, shit, här är alla de här andra också mm. som är kvar. Och de bara väntar och säger liksom att ah, fuck, nu kommer jag först dit. Och ingen vet hur ska ni ta er ut och hur ska ni kontakta resten och säga att shit, liksom, kick inte flä men kom på någonting för annars så dör hela mänskligheten och så är bara spöken fast här inne typ. Ja. Men det är så hint, plus att uh, så är det någonting där inne som jagar och äter spöken och någonting. Hundra mm. gånger mer intressant och bättre film. Det finns en plott, det finns liksom en drivkraft, det finns en motivation. Men fuck, låt oss gå tillbaka till den här gay vardagen och liksom en budgetfilm. Då. Så mm. okej, okay, ni ska ta det till den här fucking fyren. Men vitt ja. varför göra det på det snabbaste möjliga sättet? Eftersom jag tydligen mm. är det då inte inte helikoptrar eller andra färdmedel som existerar i den här jävla säpvärlden. Eller båt. Båt. Eller båt. För, För jag menar mm. det är ju fyr bredvid vatten så att you know, varför ja. inte gå igenom den här crazy djungelskiten som har uppstått nu. Så liksom, varför inte mm. uh, why take the easy road ever? Ja. Jag vet att svaren ja, att då får vi ingen film, sa jag. Vet, ja, men liksom man måste förklara varför man inte har den enkla vägen. Mm. För att liksom om, om plotten i en film är liksom att Frodo, nu måste du dammsuga liksom, vardagsrummet eller så kommer sauror. Och frågade Okej. Okay. Och sen så går han först liksom Tre, tre år och utbildar sig Till lyxsköka Det han är så mycket i prutten att han är fucking helt jävla Handikappad Och sen så måste han få på en lång resa Liksom into the west För att liksom lära sig att Koopa med att vara invalid Och liksom men sen så har han ett begär Efter liksom orkpenis Och liksom Sen så blir den en historia där han måste börja föda upp Liksom så här unga liksom Uh, som hobbitar det är, liksom, de är så här: under samhället, under marken där det egentligen blir en mesta tjuv, och, och det bara går vidare. Mm. Utan, så då måste man, om man går igenom allt det, så då ja. måste man kunna göra lite förklarande med och kunde ni bara starta dammsugan och fucking dammsuga mattan? Mm. Ja. Och då får man inte svara. Inte vet, jag. <skratt> <skratt> utan, det, jag ja! Utan. Jag menar. Den, det var någon som sa om den här filmen, den är liksom unapologetic alltså, inte är mm. att han ja. ja, liksom, tar i meningen att den är som så ärlig och liksom att den bara lägger ut saker där och att ja, det är den sannoliken, men inte på ett ja. positivt sätt och det är ju så sådär att, om man sa satan eftersom vi ska göra allting nu på det absolut svåraste sätt än någonsin och att tanken nu då att ni alla ska ta till den här fucking fyren. Så tänker man ju som att Ja men. om huvudgrejen nu kommer in liksom en miljon team här och de har lyckas med något som bara dött eller liksom fått något färd i huvudet och liksom ingen info mm. kom ut. Men skulle inte, liksom när ni kom till först, första checkpointen och ni att här. Hittar vi en kamera och en massa info och shit. Ska inte då vara den där att okej, okay, men är ny plan. Hur ska då om vi som double back, ta med den här sheeten vi just hittat. Sen om vi kommer ut igen. Och sen står vi det dit, och sen kanske på Håkut säger någon att wow, det här förändrar allting. Det är ju konstiga saker där inne. Hej, där kommer vi ska ta någon av du, USAs militärs miljoner helikopter och flyg till fyra. Ja, vad ska vi göra? Mm, precis. Det. För alltså, att, ja. ja, för jag tycker ja. som att får man som inte omprioritära när saker händer. Ja, nej. Nej, det, det, får, man ju, det får man ju inte. Nej. Men... Ja. Men faktiskt alltså, om vi, ska vi gå till filmens klimax? Då? Ja. Den, här, den här vinnerliga fyren. Nej, nej, nej. nej, den är vinnerliga fyren. Här kommer den nu liksom för Shimmer är för den här filmen. Och liksom då, yeah. uh, den här The Upside Down, oh, shit, den är för yeah. uh, liksom Stranger Things och liksom ja. för åtminstone fyra, fem andra filmer och serier som har gått i det senaste typ fem åren uh, mm. men naturligtvis så finns det också ett hål i marken och hålet ja. i marken så leder till en encounter med en metamänniska och ja. liksom någon sån där self-reflection och, ja. och vad som är intressant vad jag kom på när jag liksom såg det här och satt liksom och försökte att inte åta ögonen rulla ur sina hål. No. Jag kom fram till att det finns ju faktiskt ett medium som föregår alla de här filmerna och ärenden som det bara liksom hysteriskt kopierar varandra på TV just nu. No. Och vad är det då? Men jag kom på att liksom den här i princip slutklimaxen som du så vackert kallar det. Så är ju egentligen en bara urvattnad version av slutet på uh, åtminstone... 5-6 survival horror skjuter spel som jag spelar sen 2000-talets början. Mm. Mm. Fear mm. och Doom. Mm. Vissa valda delar. Och... Mm. Ja. Jag menar alltså. Ja. Ja. Du går när och ställer så har en account med metamänniska och liksom sen så det finns det en separabel om vad är mänsklig, vem är du. Allting avslutas mm. med att allting exploderar. Och att, mm, ja, det saks annars bara statusbalken, den här som visar hur mycket health och ammo du har så är, yes, mm. full cirkel ja. Spelen ja. gjorde liksom nästan men. två decennier innan mm. filmen kom dit ja. men, men, men alltså faktiskt gällande, gällande den där grejen så, om vi tar det så här, i, i ordning, att eh, Våga inte säga att första... du tyckte det var bra Nej, nej alltså, det, är det Jag vet vill... Det är det, ja. vill, det är det jag vill, vill liksom komma till. Att jag ja. den här, äh, hon kommer in där ursäkta i, i den, där, den, ja. den där fyren ja. <laughs> och, och, och så ser hon att där finns ett sönderbränt äh, lik då, där en kropp. Ja. Och klart och och <coughs> så <coughs> finns det ju en videokamera där också för de har haft jättemycket videokamera med sig tydligen det de tidigare. Ja, men varför ska tidigare. du ingå en någon slags självflagellation om du inte ska filma det? Ja, Säger ju ja, sig ja, själv att, liksom ja. att säg mm. dessutom något kryptiskt som liksom inte make ja. någon utomför ja. exakt den karaktären som hittar kameran ja precis ja. Och, och, och, och sen har du märkt att man såg då att det var den här Lenas man som mm. satt där och ja. det framgår att han talar till någon annan som är offscreen screen ja. uh, och, och sen ser man då, han sitter där klädd i sina militärkläder då, och ser då på något sätt lite illa ut, han är ut hans hår är lite rufsigare än, än vanligt. Savage. Och, ja, precis. Och sen, och sen liksom så, tänker, så tänder han då eld på sig själv med en fosforgranat. Som man brukar. Ja, precis. Som, som, som alla gör. Och, och det där, jag bara, jag bara äh, en, mm, en sak? No? Jag vet att han var crazy förmodligen mm. i det här pointen. Det är väldigt svårt att säga när du har typ så, när du inte kan skådespela särskilt bra. Men, yeah. men att ända, alltså bränna eller med fosforgranat. Ja, jag sitter mm. nu och liksom försöker gå snabbt genom äh, antalet av väldigt väl inövade metoder i jag äntligen skulle få modet att ända håll fosfogranat, ja det är väl nog bland det mest som jag skulle tänka mig i princip ja. så, så, så sakta bränner du dig själv till döds mm. Ja. det var liksom ja, för ja. gasat att skjuta i huvudet eller någonting ja. no, men, mm, det, ja, det, ble, det ble, skulle inte bli en visuellt sett lika fin grej. eller egentligen skulle jag kunna bli det åtminstone lika bra men, men, alltså, men okej okay. uh, sen ska det träda ju hans uh, dubbelgångare in i bilden. Tan, tan, tan. Ja, och då, och då är det ju spoiler. Mm. Det var ju, det är ju en dubbelgångare. Men den där dubbelgångaren har då plötsligt liksom det sådär bakåtslyckat hår mm. och civila kläder på ja. sig. Ja. Hur i hela världen har då den här dubbelgångaren, om den då är en produkt av någonting, som det sen teoretiseras att man inte ens vet att vad den ville, eller om den ens förstod mm. vad den gjorde. Ja. Så, så varför skulle den då kunna liksom, ett, kopiera en person, ge den liksom alla minnen alla, alla liksom, i princip ge den då en fullständig kopia mm. på den här, och därtill kopiera så att den skulle få sådär, ja ah, men det här är säkert mode nu om du vill se tuffa. Och, och mystisk ut. Så då, då ska du ha sådana här kläder. Nej nej, Den borde ha haft, liksom maximis så borde den ha haft de där, de där samma militärkläderna på. Jo. Men, men för, det är så, för det där är en att här liksom, är Men come on! Okej, det finns... Okej, två grejer. Ett, ja. Jag ska vara djävulens advokat här nu då. Så att, men, den äna är liksom... Bara liksom på grund av Cinematografi Därför att mm. vi, vi såg den här äh, Den här versionen Av honom när han kom tillbaka i början av filmen I klädd de där yeah. Så därför yeah. så är det lättare att associera Den med den Därför mm. att du måste ju utgå från att Bara för att du nu är en så smart pojke Nikolaj, du förstår Att det här var saken som kom hem Till Natalie Portman i början av filmen Så finns det ju inte alla Som gör det Vissa måste, vissa måste skriva med väldigt stora kattbokstäver, Nikolaj. Och det här är väldigt stora kattbokstäver. Den andra Nej. grejen är, som de gör nu så fint har den här filmen, med dig. No, men det är ju en så komplicerad film Nikolaj, du måste säga det många jo. gånger, många gånger måste du säga att så du kan hitta på mer egna förklaringar mm. till varför så här är fallet ja, ja. det mekar ingen ja. sens, det är bara satans dumt men... mm. ja och, och, och, och så kommer vi till följande grej då, för du ja. har Jennifer Jason Lees karaktär mm. som då har krupt ner i hålet redan mm. och där inne så exploderar hon och blir ja. någon sorts underlig, uh, jag, jag vet inte vad, det skulle vara någon sån här liksom rökvarelse. I, I don't know, men någonting som sen plötsligt då uh, tycker att Natalie Portmans blod är jättegott. Och, det jag, och den vill både bygga något av henne. Mm? Vad har jag tänkt? Det är ett svagt ögonblick. Jag tänker så bara hej. Tänk. Om någon som har gjort den här filmen. Antingen på regisidan eller manisidan. Inte en reglande idiot. Mm -hmm. Tänk om det finns mm -hmm. en grej här. Tänk om de rippar av med stil. Och. Äh, rippar av liksom så här. Äh, vad den nu? Äh, men den här famösa. Nu kan det äh, äh, inte oss hjälp. Nej men alltså jag tänker det här. Som. som Berättades med Orson Welles röst, det här, äh, här kända radiodramat där de gjorde Ah, alltså. menar, det är inte. men det är inte där vi Earth stod still. Det är inte den. Then... Nej. Uh, um... War of the Worlds. War tak. of the Worlds. Exakt, exakt. <laughs> Tack, Nikolaj. Uh, nu no, minns du hur den slutar? Äh... Uh... Slutar den inte i princip med att de där varelserna då på grund av att de, deras immunsystem inte var bekanta med? De klarar inte av liksom våra sjukdomar. Ja, precis. Ja. Ja. Så det jag tänkte var liksom att för att den här Jennifer Jason Lees karaktär den här cancer så spelar absolut ingen roll i hela den här shitfilmen. Precis som ingenting Nä. annat spelar någon roll i den här shitfilmen. Mm. Det var en shitfil. Ja. Ingenting spelar någon roll. By the way. Mm nog. Så det jag tänkte på att hon var <clears throat> riktigt säp och liksom riktigt vill hardkopiera liksom de här gamla 70 så gör de ju någon att typ det är karaktär av henne då. Mm. hon är liksom maktgalen då liksom just när henne ögon börjar lösa saker så är ah oh, fuck here we go. Men hon är yeah. då väldigt liksom fina små känsepartiklar så jag ja no, men whatever. Men mm. det som jag funderar var liksom att om de ska ha gjort det så att hon ska fight the deathly portman och liksom, förmodligen med medan hon kacklar liksom någon sån där domedagsprofetier om det nya ja, det som ska komma eller någonting. Så bara jag funderar att kanske då så skulle det komma det här klassiska <coughs> att liksom uh, uh, rymdsobubblorna som kommer fram till att ajajaj aj, aj, aj, aj vad det gör runt i lillmagen och sen bara ja. för att det kan Mm. Men det var på ett förra åren så istället och så blev det den här konstiga där liksom, de så där det nu så som varandra. Jo, alltså, och den, den förstod, alltså, jag blev så arig på den där scenen. Den för var för jag, gjort. Ja, alltså den, den var jätte dåligt jord. Jo, alltså den var jätte dåligt jord. Plus att då det, då det hade antyds där tidigare att, så att säga, det, de där varelserna där att de, de är snabba på att, liksom, spegla mm. varandra. Mm. Och, och att det är det liksom, det, det hela grejen att det då följer med samma rörelse men här i den här scenen mm. så den där varelsen den liksom den speglar men så speglar den egentligen inte för det, för det var liksom flera stunder och sen var det liksom att nej nu får du inte göra det nu får du inte gå ut genom den där dörren utan nu ska vi kramas men sen liksom genast scenen efter det eller liksom stunden efter det så är den igen och, och ska då bara spegla att det blir en sån där för guds skull att göra det åtminstone konsekvent det som jag funderade var liksom, jag förstod riktigt pojten heller att, liksom, att jag förstod om de tänkte göra en sån här mimikgrej, liksom, ja men nu yeah. blir den här grejen dig och nu tar den över dig mm. precis som jag antar med din pojkvän här då och man tycker yeah. kanske något agenda men sen vill de pusha hårdare. Ja, det vet inte riktigt vad den är vad den gör och, och att, yeah. mm. you know, gay stuff Uh, ja, ja så, precis, som liksom, om den inte vet så varför kunde då hon bli liksom ah, det, jo, blir men, men det är just det där liksom, eftersom jag inte förstod vad dess motivation var så var det mm. okej, okay. no, men om för du, du mimikerar liksom Bormans rörelser väldigt dåligt ja. by the way uh, mm. och sen när, när hon försöker slå dig så är du snabbare och henne när yeah. hon försöker fly så då håller det tillbaka och får inte gå. Men yeah. sen plötsligt, så då får hon liksom placera dig hur du vill så att det är att hon ändå får placera en fosforgranat Och då plötsligt står den bara liksom och... Oh, vad är det här? Ja. Yeah. Står den där och brinner Det sträcker man som att, no, men nu måste väl bli fit eller yeah. det här står bara där och casually brinner upp. Så det är som att... Yeah. Uh, mm. yeah. uh, ha. Så det här var liksom var otroligt otroligt som så här lightweight-variant Ja, no, men det här var ju liksom varianten idag äh. av det här forskningskomplexet som exploderar. För allting måste explodera och brinna upp till sist. Ja. Och, ja. Och, inte förstå uh -huh. jag. Men hur ska och, och jag kunna liksom, förstå med mitt kläna intellekt? Nej. Så mycket nej, kvinnor. <skratt> så mycket känslor. Men, men den, den, den här grejen var att eftersom det då antyddes i helt sista scenen i filmen mm. ja. alltså, ja, för det första, allt hade brunnit ner mm. det fanns ingenting annat kvar än aska all Oj, allt som. Det. Ja. Ja. men varför fan är då Portmans karaktär och hennes mans karaktär kvar, eftersom det antyds att de är sådana plant växtbaserade saker eftersom deras ögon byter färg det är liksom, om det antyds liksom att allt som hade med den där grejen att göra allt som hade med den där, det där så att säga DNA som då spreds omkring där inne i den där såpbubblan så om allt det förstördes så varför hur kan de, de där existera fortfarande det borde ju ha varit det borde, liksom, de borde ju ha varit kopplade till det det, det är som varför jag jag i i demand an answer här för ja, för att det är som yeah. som det det, det är som liksom, det försöka göra en en en H.P. Lovecraft av det här att det är så där som att uh, vi kan aldrig liksom vi kan aldrig få veta vi kan aldrig uh, omfamna det här den här informationen den här kunskapen men jag är så där, det så nej gör det då åtminstone eller liksom gör det då åtminstone bra det här är inte det, mm. Det fanns, ingenting som, det fanns ingenting bra i det här. Men eftersom vi ändå talar om den här jävla filmen i snart en timme. Så, fine. Mm. Liksom, jag ska göra ett ärligt försök. Nu då. Så, mm. uh, att no, vi måste ju lämna bort vissa saker. Vi vet ju att den här Oscar Isaac så är inte liksom den original pojkvännen i mm. Netflix yeah. Så han är ju definitivt då sån här liksom Plant Watcher Macaulay Ja Så inget mysterium där um, mm. Vi vet ju Samma sätt så vet vi att Natalie Portman är liksom den äkta länaren Därför att De med den andra karaktären Så tog en fosfogranat I typ magen och stod ändå bara där Och såg ut att det helt okej okay, till som bara stod och bestämde yeah. sig men jag kan väl lika bra brinna upp För fuck sake, am I right mm. Uh, mm. Så so, Natalie Portman är väl då Natalie Portman. Uh, så so, det finns ju inte heller någon sån här liksom att men var det den riktiga karaktären som brann upp eller dog där? Right. Så so, tekniskt sett så <laughs> yeah. so, du har ju nu då en helt uppenbar sådan replikant då i och med uh, den här Oscar Isaacs karaktär då, yeah. som Kane, gay. Yeah. <laughs> uh, och sen då så har du liksom gått riktiga länar uh, så so jag har ingen aning om vad för karaktären Kane för liksom det antyddes ju att han hade massiva interna blödningar ja, och liksom i princip var vi liksom dödens rand ja. uh, när de gick in där men han ja. verkar ju bara som sådär insåg och blir som, ah oh, okej okay, nu liksom så får ja. vi brann upp som måste yes. uh, det finns, liksom, jag kommer inte på någon förklaring whatsoever, för så är Absolut ja. ingen alls. <laughs> om, om, om inte på något sätt skulle antyda att den här, vad den här saken än gör så, så är det så att den är, liksom, den är skadlig för människan. Men det skulle, det skulle behöva antyda att, att den här Isaacs karaktär är liksom sin ursprungliga mänskliga jag. Vilket det ju samtidigt antyds att den inte är. Ja. Så det är det, det funkar inte, som du säger, det funkar inte på något sätt. Ja, men där. den där karaktären säger i princip själv att, liksom att nej, tror nog absolut inte att han är den här. Så, liksom, själv, eller den ursprungliga. Mm. Ja, nej, precis. Ja. Och, och sen liksom i, i den här Lenas fall nu då, så kan man väl gå från, men eftersom hon är Lena så säger hon väl okej. Okay. Uh, men hon verkar ju ha liksom varit touchad av en massa sådana här grejer där inne. Mm. Yeah. Men så att, Grejen är att om de båda var replikans Om de båda var människor Som hade bara lite, blivit lite påverkade Av att vara inne i det där Så om det ena eller andra hände så skulle det finnas belägg För att hävda att okej okay, De märker det väl sen att allting brann upp Eller försvann allting annat mm. uh, Men Eftersom de båda annorlunda Så nej, finns det någonting Ja yeah. um, uh -huh. Men andra sidan Uh, jag vet ju inte, liksom, det antyddes ju att det här, den här fyren så brann ju i princip upp. Ja. Uh, men så vet jag, förstår så allting annat så, den här försvann ju men liksom alla de andra typ djuren alla saker och sakerna där försvann, de och alla brann upp för det minns jag inte om de sa. Ja, no, no, de, de sa bara liksom att allting var aska. I fyren. Jag, jag tyckte att det, jag, eller jag fick bilden av den där, den där dialogen. Att, att allt, att gällde, allt annat var ska, åh. Oh. Alltså att det gällde allt som hade blivit förändrat. Ha, men no, då no, märker jag so. absolut ingen sen att anything liksom Nej. Okej, vad du var. Att liksom, jag har bestämt mig. Jag vill bli rik, right? Okej. Okay. Banner mig börjar det vara dags. Uh, kan jag hyra folk som är mer begåvade. Med, som gör det här skitprogrammet. Um, <laughs> så. Liksom vad jag ska göra. Right? Att jag ska skriva en bok. Och när jag säger skriva skriver en bok. Okay. Betyder att jag ska betala någon. Som faktiskt kan rita. Och så ska han eller hon eller henne. Rita. Uh, som den här första. Som liksom den här pärmbilden. Så ska jag i princip två karaktärer av obestämt kön. Som står där och ser lite nervösa ut i en mörk skog med typ ögon och shit. Med en fin månad där uppe. Och, som, och så kallar jag den. Eller jag behöver inte sätta den namnen. Och sen så ska jag vända på, på bakfärmen då. Så där ska det vara en bild. Där som det är solskärmen och de är glada. Och liksom, det ser ut som just haft en crazy äventyr. Och sen mm. mitten så har jag hundra sidor. På varenda satans sida ska jag skriva. Hitta på din egen historia. Hitta på din egen historia. Hitta på din egen historia. Och du vad du var, Nikolaj. Om inte fucking blir en bäst. Vet varenda land på varenda språk. Så då vet ja. jag att jag. Vitta om de gör filmer och tv Och liksom herregud. Liksom musik och allt möjligt. Kanske någon ny mediaform och är i Prismovision så gör de den här grejen. Jag kommer bli så rik, Nicola. Jag kommer bli så rik jag kommer att liksom fucking stryka in små diamanter i mina stora mantisar. Bara gnistra mig själv i evigheten för jag är så fucking begåvad. För att jag tror officiellt så är det, det är ingen vits att försöka längre. Så bara, bara, bara gör någonting. Och sen får liksom publiken själv hitta på för att What's the point, Vitto? Och sen mm. kanske för att liksom, som en avslutning för min del av den här citat mm. i filmen, slut citat som vi nu så, så generöst har sett för, mm. för ett nöje, kära, kära eländiga lyssnare. Mm. Så um, det här namnet på filmen, att nu mm. Nu förstod jag att det fanns något sorts belägg inne i in den här actual goddamn-boken. Det var för det här Annihilation. Men exempel, jag förstod inte varför de bara kunde kalla den här liksom fit-filmen för The Shimmer. Eller liksom mm. Crazy Angry Soap Bubble Vagina from Hell and or Outer Space. Fuck me. Maybe hit the did it lol. Uh, yeah. at, uh, för det känns liksom som en sån där Network like Exec-film. De hade liksom en sån här Crazy sci-fi exploration-film in i en galen och så bubbla som liksom odest definierad ondska. Och sen mm. så kom en network exec som var jättefett och tjedde rökt. Var det Johan? Och liksom, okay, <tönta <tönta> uh, kan ni ha något mer sexigt? Jag vill ha något mer Och sen så var det någon av... Vad säger som om och sen så, näh, för bibliskt, nånting annat, öh, öh, öh, vad säger som, nä nä nä nä för mycket war, Warcraft, nånting annat. Och sen så säger typ uh, Pryan, Prauan, någon som är på Prao där, mm. äskar det med Annihilation, och sen så, joo, joo, jo, ta den, joo, joo, jo. Annihilation, joo, joo, jo. joo. Och så är alla glada, vitt, vad bra film, Annihilation. Alltså what a fucking annihilation. Ja. Yeah. did you annihilate? Jag liksom så bara säga säga det är väldigt yeah. sällan som jag liksom faktiskt med, med någon sorts eh uh, någon liksom sorts ära återgår liksom till mitt alma mater. Och liksom börjar nu liksom mot akademin så och sig men alltså hej. Vet ni vad fucking annihilation betyder? vet Det betyder fucking förintelse. Vad blir va, va, va mm. förintat här? Mm. Vi? Mm. De? Yeah. Ni? Yeah. Jag? Vem? Yeah. Uh, mm. Min röst? Yeah. Yeah. No, alltså, varför inte kallar det liksom mm. s'mores? Varför inte kallar det liksom kuckuklock? Varför, mm. varför inte kallar det liksom chicks with dicks and guns? annihilation? <laughs> men du, du, har helt, du har helt rätt alltså den här eh, om, jag, om jag minns rätt så det, det fanns med i en, den här cis, alltså slutmonologen så jo, jo. i slutmonologen så används det där ordet Jo, jo för men de det, måste ju det, klämma det, in det, det så ja. de kan just jo, precis, precis, de måste klämma in det men, men det, det är allt alltså, i, i boken om jag förstår det här rätt så är det alltså så att i den här tolfte expeditionen oh. alltså den, den expedition som vi då följer med så, eller som det berättas om så en av individerna där så har en så har, har givits ett kodord där i princip då blir vi liksom vad heter det, hjärntvättad att alltså sleeper äh, agent ja precis, att reagera ja. på ett, ett ord och det här ordet är annihilation right. och vad den, vad den kommer att göra då så är väl i princip då att begå självmord. Att äh, jag antar ta så att säga, gruppen med sig ifall det skulle visa sig att det här saker går, går dåligt. Right Men inte, inte, liksom, inte, inte blir det klart för mig att vad har det med, med liksom saker att göra. Det är en, det en, en, det en semi-morbid detalj att vi skulle ha att, så att säga, någon av någon i gruppen i princip då primed för att men vänd nu vänd nu alltså den, den här boken så so hette ju faktiskt Annihilation ja <coughs> <Och> att, <coughs> jag förstår det finns två till böcker dessutom ja som är del av den här Southern Reach <coughs> och, liksom, mm. av, ja, och av vad jag förstår så valde ju liksom Garland att inte läsa dem för att, sitta att han vill inte att det skulle påverka då hans vision av filmen. Oh, uh, uh, ja, jo, jo. <skratt> Nej, men för, för att liksom när man har att göra med en attö, så då måste man liksom <skratt> förstå att de tar sig såna här friheter. Jag kallar det liksom <skratt> Saga mig själv i huvudet för extra feedback-friheten. Men, men liksom som du säger åt mig nu, att Mm. Så du har en bok som heter Annihilation. Ja. Därför att det fanns. Och vi kan ju inte bedöma heller. Hur stor den här grejen var. som vi inte har läst boken. Men. Mm. Så du säger. Liksom den här filmen heter Annihilation. Därför att. Det, det var en plott i boken. Som inte ens var med i filmen. Därför heter det Annihilation. Ja. ja. Mm. Alltså. <laughs> äh, men alltså ja. Jag vet Jag tycker på något vis att det här säger allt om liksom, den här moderna filmskaparindustrin att liksom att nej nej nej nej inte alltså, det, det, liksom, det som fucking har skrivits i originalkonceptet som man baserar någonting på det är inte viktigt nog att liksom inkludera eller ens förstå för att man ska göra den här grejen utan det handlar bara om att pumpa ut någon shit så fort som möjligt och så att som 55 miljoner dollar värt av specialeffekter i det så alla fucking liksom understimulärade snorungar av varierande åldrar ute på sig. Ah, mm. Och liksom skriva liksom, på Facebook och Twitter hur de har upplevt någonting. Nej mm. ja, men alltså, vad du hur det är? Liksom du har en fysmata fucking annihilation. Mm. Och liksom ingen ens vet varför det heter annihilation. Jag tycker, yeah. Alltså, I'm done. Jag tycker att det säger allt som behöver sägas om den här filmen. 20 <laughs> 70 abysspoäng av liksom två möjliga. <laughs> liksom, <laughs> liksom utter disgust. Att som, mm. jag, jag kan inte dela ut nog av poäng till den här filmen. Vi to, yeah. Vilken absolut fucking slöseri av liksom pengar och citat, talang. Och för övrigt det mest värdefulla av allt min tid. Liksom en timme och 55 minuter. Rakt fucking ner i avloppet. Fuck me. som liksom, snälla, snälla. Jag ber på mina barakvän. Låt mig recensära någonting. Som inte får mig begå seppuket nästa vecka. Liksom Jesus fucking Christ. Jag är så sjuk. Varför måste jag göra det här? Liksom okej. Okay. Sami out. Liksom, No, jag har ingenting mer att säga om den här filmen Varsågod Nikola <laughs> Ja, men jag tycker att det enda Sättet jag kan sammanfatta den här filmen Är med den tagline Inte vet jag Spoiler och spoiler varning Spoiler och spoiler varning Spoiler och spoiler varning Nu är det slut